إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَزَبِي او كما قال النبي سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ای ځانو ماستا سو په موږ د قران عظیم الشان یو آیت مبارک تلاوت کړي الله فرمایي قل یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم اې ځما بندگانو چې کم ظلم کم ناجایزه کوم ګناه تاسو کړې ده لخ قل جانو سره می ظلم نه دي نو لا تقنتو من رحمت الله الله فرمایي تاسو من امید کېږئ ذک ان الله یغفر الذنوب جميعا الله پرمای هر څو لوی گناه زمعاپوم شرط دادی چې کله تاسو لم معفو غارې ذک الله پرمای انه هو الغفور الرحیم ذ ډیر غفور او رحیم ذات یې د بوخاری شریف په حدیث دی پیغمبر علی صلاتو و سلام پرمای ان رحمتي سبقات غذبی الله فرمایي زما رحمت زما تر غضب زيادتي زما رحمت زما پر غضب غالب دي زما رحمت معامله ز زيادت کوم تر چا زما تر غضب عزيزانو د الله په دربار کې دوی خبري ډيري زوره انتیک انټيک خبر خبري دي يوا خبره ده چې سړي و الله ته امیدوار وو دویمه خبر ادا دا ده چې سړی الله و بيريژي خوف اختیار کړي د الله په دربار کې امیدوار یم الله ډیر غفور و رحیم ذاتي او بیا د الله په دربار کې په ډیر بيريژم چې زه ډیر لوی ګناګار یم یو تربت ده الله رب العزت ده رحمت ما عملس بل تربت از ما و استاد لوئی لوئی گنا و ما عملس ولا ما اوتابه د مابین کی خپل ژوند تیر وو یو تربت ده الله رحمت تی نو امید کی بنا او بل تربت از ما و استاد گناوی دی ما اوتابه د لاور کی ژوند سئزلو عزیزانو مسند ایمان احمد حدیث سا نقل کړی دی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای چې کله دغه آیات الله را واسطه وی چې لا تقنتو من رحمت الله تاسو ما لرحمت من امید کېږئ پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای چې دا سم زکه د چا اسمان دی چا اسمانو کې دی چا دیم زکه کې دی دا ټول الله رب العزت و ما ترى کړه وای ز د عمره نه خوشاله کېدم لکه په دی تور چې الله رب العزت ما د اومد د بخښلو د پاره یول یو لار دروازه چې د اخلاص کړه لبه دې زړیر پښاله کېږي یعنی کيو یو هر رسول و یا ګناوي کې هر رسولي ګناګار سي لکه نا امید کېږي په نه چې ته د الله په دربار کې معفي وګاړې الله وتا تعق کوي الله وتا بخشي الله استاد بخشش په صلاة چې د اغه کوي نو سړی ناس تاغه ولیا رسول الله نو چې سړی به د الله په دربار کې نه نو نن امید کېږي لکه یو سړی مشرک وبیا هغه هم نه امید کېږي د الله رسول سات کوي خاموشه ناس تو پس لا سر را پورته کوي او خبردار او سه او بالکل چې چا شرک کړي دی بې معافی خوشته ده الله فرمای از ما لخوا وعده ده زتا معافوم ات پروانه ده شرط دا دي چې ته خپل ژوند کې خپل حیات کې په دې دنیا کې معافي غواړې الله پرمای از ما معاف چ ده هغه وتا تد ور رسیدله لا تقنط من رحمت الله دامن نه نا امید کېږه بنا الله فرمای انسان دی عاجز دی بیا پر غلطه لار روان دی بیا دایره ل ماپی الله فرمای زړه عظیم ذاتم انه هو الغفور غفور الرحيم ذاتم زبتا معفي چا اغه قوم عايزانيو حدیث کی راجه پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای د الله رب العزت سل رحمت دي د الله سل رحمت دي یو رحمت دومر دي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای چې دا ټول دنیا پای و رحمت باندې دکیش یعنی دومره عظیم رحمتونه دی چی یو رحمت ای مشرق <تصفيق> مغرب شمال جنوب مزکه اسمان الله رب العزت پای و رحمت باندې دکیش دا یو رحمت چې دی الله رب العزت دنیا تر علی جلدی د الله رسول فرمای دایو رحمت چې الله را واسطه وي د دنیا لپاره و هر هر انسان تا و هر هر پیرتا و هر هر حیوان تا الله رب العزت د دې رحمت څخه تصور کړي دا اغه څنګه اغه دا چې زوی د پلا سره مینل لري زوی د مور سره مینل لري دا هغه د رحمت صد چې الله رب العزت یو عیسی د دنیا ته ور کړی دا بیا ورور د ورور سره خور د خور سره زوی د بابا سره زوی د مور سره خاوین د کوروالا سره شاګیر د خپل استاد سره مورید د خپل پیر سره یار د یار سره څوم رمینلری دا د الله رسول پرمایا هغه یو رحمت الله د دنیا تر واسطه وای د ټول انسانانو ته دغه رحمت سه سره سي دلې د حتا چې د الله رسول پرمایي دا کوم حیوانان وحشي حیوانان دا پر خپل بچانو باندې مهربان دي دا د الله رسول پر ما یا هغه د ایوه رحمتي صدا چې په انسانانو چو په عربو انسانان دي او ټول ته څڅڅي سره چې دلیا ده د فلاره سره د مور سره د ورور سره د خور سره د خوین د سره د خاول د سره د قربانا سره د دې سره منلري دا هغه د ایوه رحمتي صدا او بیا یو حیوان د بل حیوان سره منلري حتا یو ور شدا اغه د خپل بچی سره د خپل بچی سره منل لري یو اسپر واقله یو غاره واقله یو زر واقله و میژره واقله هر شي هر بو دره واقله هر حیوان چې د خپل اولاد سره منل لري د الله رسول پرمایا هاغه د رحمتي ویسا الله دنیا لرا واست ول د اغه سلیم صحیح الله د ځنه سره چې کوم منو محبت لچا سره لرو داغه د یو رحمتي الله او ماوته ترا ده ننوی سیب الله رب العزت د قیامت پرز دخپل بندگان سره په باندې معاملات درک انوی د ګرد دنیا منه محبت سره جما کده ګرد دنیا د جنات منه محبت سره جما کده ګرد دنیا د حيوانات منه را جما کده خپل لري دا د ساده ننوی رحمت الله د زانه سره شدی د قیامت پرز به الله رب العزت دخپل بندگان سره دغه مطابق معاملات روان ولا به ادب اوس فوی وا کښناي بچيو دا چا مخالک موټر ولا یا موټسایکل یا بچنان په ډبرهغه عدالت مړ پروت په خدای دی می قسم دا مور ته سپاڅو ضرورت نهسته وا بلکل دې لکه غوې ویچ بس دا خپل شې زغول سر ورته په خدای دی می قسم الله سونه عظیم رب تاس فوی بیا د بیماب تم په دې پېش داس ما بچي دی دا چاره وجر دي چیر لا انسان چیر لا مظلوم چیر لا بے واسه بیچاره دا دی وحیوان دا حال دی دا رسول فرمای اغه یو رحمت چې الله دنیا ترا واسه دی و هر حیوان ته الله خپل حسهجنی وار کړه و هر انسان ته الله خپل حسهجنی وار کړه و هر جن ته الله خپل حسهجنی وار کړه چو چو محبت پر دی روی ستا سو شفقات و مهربانستا ده الله ی وای سرا واس ته ول نن نی وی سی الله د ځان سره یشدې د قیامت پر ورځ به د بندگان سره معاملات کی پخا عام ول ولا کوي انداز سو نعظم رب دي څومره عظم رب دي د عرب مشندی په جهان دلای عزیز اللهم قطعا مشندی په جهان دلای الله رسول فرمای الله فرمای ای بنی ادم ای انسان ای زما بندا ته دمر غنا وکې ته دمر غنا وکې چې دا ستا غنا تر اسمان ورسيږي ستا غنا او اسمان څک سره لګيږي الله فرمای بیا ته چښو کې بیا ته لمعه معفو غړ الله فرمای زه تا معفي کوم زاتہ خامخم ع پیکو پیغمبر علی صلاتو سلام فرمای کم سړی چې د الله په دربار کې دعاګانې کوي د خپل ګناو د ماپی او کم سړی او الله ته امیدواری چلا ډیر غفور رحیم ذات دی د الله رسول فرمای الله رب العزت فرمای زما وعده ته سړی زبخشم دعا کاوا ی الله ما تم اپ کوا امید واره ی الله تدیر غفور رحیم ذات ی دغه دې خبر خپل کده الله رسول پرمای خامہ خاب الله رب العزت ما خبرت پرمای الله پرمای اے بنی ادم اے انسان اے زما بندا چې دومره ګناوه کې دومره ګناوه کې چې دا ټول روی, روی زمین دا لته چې ناجا کده چې دا ټول روی زمین دا ستا ستاپه ګناوه باندې ډاکس دا ټول روی زمین او بیا تاسو وای کی د الله په دربار کې امیدوار اے لا بخشلو والا ذات الله ډېر مهربان ذات دی د الله رسول فرمایي الله فرمایي وای تا څومره ګنا کړې و تا دومره ګنا کړې و چې د ام زکه پډه کې ده صحیح مسلم زکه پډه کې ده او بیا تا شرک نه دی د الله سره په تاسو حال کې ملاوت چې تا شرک نه دی کړی پر خپل ګناه ودي معافی غوښته ده د الله رسول پرمای الله فرمایي الله فرمایي د غمر معافی درته کوم چې څومره تا ګناه وکړې ده تا دومره ګناه کړې ده چې ساره تر اسمانه رسېږي تا دومره ګناه کړې ده تر مشرق مغرب شمال جنوب ورسېده الله فرمایي د غونو مغفرت سره زستا سره ملاوي شرط ده ته بزم په حواله امیدواره تبلم ما معتق واډه او تبز ما په دا ربو دا د یقین لري چې الله رب العزت بخش ولا لا تقنت من رحمت الله دمانه دا ته بده الله په دربار کې نه امید کېږي څو نو خبره ده په حديث کې راځي پیغمبر علی صلاتو والسلام فرمای وي اذا تاسو تدروشه چې د قیامت پر وخت الله رب العزت ترپولو ټول اول اول وقبول المؤمنان كما خبره کوي ممسد احمد مححمد حسهقل کیدي. الله رببول العزات د قیمت به ور طول اول خبر خبره له ممنانو سره او مومنان د الله سره چا خبره کې دا در وور سحبولو یا رسول الله په را وشي خ را ووش رسول ته پر میل اول اول چې الله د خپلو بندگانو ممنانو بندگانو سره خبره ک یا غ دا ده الله پتنه جنې ک تاسومامللااقات خوشو. تاسو زما د ملاقات لپاره وست تاسو تزما ملاقات خوندر کوي الله دا پرستانه چینه وای کی دی اوله خبره چې الله تکي د قیامت ورځ غدا دا. او او یا الله مستا ملاقات ډیر خوشور الله پرستانه چینه ووت کو ولي ولي او یالا مش ګمان وو ز مژقن وو ز مړه امید او تړ غفور رحیم ذاتیه او تب مژ بخشه مستبا اپک د الله رسول پرمای الله ودي انسانانو ته وای و ازما مغفرت ستا سو د پاره واجب سلو زما مغفرت زما ل جانب عفو بخشش معافد واجب است د پاره ولې د چته دا وای الله ز ستاس ل تا دیر امیدوارم ما ډېر ډېر امید وته چې ته ما ته عفو کوي ته ما بخشه د الله رسول پرمایې د الله اول خبره مؤمن ته دا د قیامت پر او د مؤمن خبره دا چې وې الله ستاسو ملاقات فایښ ما درلودي ما ستاسو ملاقات ما ته خو درا کوي وجه څه د دا ته بخښلو والا اے الله د الله رسول پرمایې الله رب العزت او تو فرمایا دا داسي خلق د دا پارز ما مخبرت چې دا واجب دی خه ما خاجه الحمدلله مستول و الله ته امید واريو ته الله ته امید واريو انس فرماي رضي الله تعاله نو يوزوان نه جوړ وسو نو بي پیغمبر علي سلام مبارك پښتني لرلالي چرالي بي پیغمبر علي سلام و سنت خاص زقندن حالو دغه د زقندن حالو الله رسول پښتنه جن وکول سمحوسه اي سمحوسه اي ولی الله یا رسول الله الله تدیر امیدوارای لړه غفور و رحیم ذات او د خپل ګنا او سډیر بیریزم پر خپل ګنا او ډیر بیریزم د الله رسول ته وپرمایلی ول په خدا د می قسم چې د کم چاپړې کې دات وی خبرې جمع سي چې الله ډیر مهربان ذاتي او ما ګناوي کړی د خپل ګنا او سبيرېزم الله رب العزت بخاماخه تا ته کم امید بښولې دي د بښولو الله به تا بښي لګناو ته بیرېځه لګناو به الله رب العزت تا تا خلاصي ستاسو ګناو به تا خلاصي تا د هغه څخه الله رب العزت دې هغه وساته د کم شي مبارک امیدوار وي الله رب العزت باغي شي تا د او پیغمار علیه صلات و سلام پرمائی اللہ پرمائی ستاق پل خوشده انسانا کز ما پا بارا کی شا گمان لری هم ستا مرزی کز ما پا بارا بد گمان لری نعوذو بالله هم ستا مرزی ستا چی چنگ مرزی د خوشدی چنگ دا غشی دا کز ما پا بارا کی دا امید لری اللہ پرمائی زغفور و رحیم او کوائی چی یا؟ الله رب العزت منه مجذور الله رب العزت وخامه خای ورب جهنم لبیاي الله رب العزت وخامه خامر ته په جهنم ته څو غټي راکی د غي ولعک خلاص نو الله فرمای استاذ ما په بارکه څو ګومان څو امید و زما غصه سره کوم چې تا څویل ځغ زیکوم دا الله رسول فرمای اي دي صحابيو ورته ویل رسول الله الله ته ډیر امیدوار يم او لخپل غنا <سا> وډېر <haft> بیرې <kazali> زم د الله رسول د هر چا په ځل کې چې دا خبره جمع شوې یو طرف ته د الله په دربار کې امیدوار او بل طرف ته چی شې بل طرف دا خبره ده چې یا الله زه د خپل ګنا وډېر بیرې زم بیا بڅه سي الله رسول پرمای دا سړی بخامه الله رب العزت بخشه اجابر پرمای رضی الله تعالی عنہ وای پیغمبر علی سلام چې وفات کېدی د دې سې درې ورځې مخکې دا قبر د وفاته سره سې درې ورځې مخکې دا قبر وکړه ول ای ای مسلمانانو ای د الله بندگانو تاسو چې کلم ری پرداسي حال مرسی چې تاسو د الله په دربار کې ش امید چ دی ری ش ګومان لري چې الله بخښلو علی ذات د مرګه سره سې درې ورځې مخکې حضرت جابر فرمایي رضي الله تعالى عنه مسلم شریف حدیث دی چې تاسو کلمړی نو په داسې حال کې مړ شئ چې د الله په دربار کې امیدوار یاست الله بخښلو والا ذات دی زه خډېر ګناګار یم الله بخښلو والا چې هرڅو ز ډېر ګناوه کوم د الله رحمت زما ګناوي نه ډېری ان رحمتي سبقت غضب عاده بخاری حدیث دی الله رسول فرمایي الله فرمایي زما رحمت زما تر غضب زیات دی زما رحمت غالب دي زما پر غضب بل حدیث کې راځي د رسول پرمای دمځ کې د اسمان د پیدایشه سره 2000 کال مخکې الله رب العزت دا غتوري ان رحمتی سبقت غضبي د الله رب العزت پر عرش باندې دا, دا لیکل دي خطبه دا پر عرش را وځړول د زکی او د اسمان د پیدایشه صد وزره کلمکه چې زما رحمت غالب دي زما پر غضب باندې نو له هازه لا تقنتم من رحمت الله تاسو از ما من امید کیږي امید را توست الله پرمایستاد امید مطابق زستا سره مامله کوو ستاد امید پیغمبر علیه الصلاه والسلام پرمایي ک مسلمان په دې خبر سجده الله په دربار کې څمر لوی جهنم نه دی تونه لوی لوی سزاوی الله تیاری کړی دی هیڅ مسلمان به دا فکر ونه کوي چې زب جنت لرو لارسن او چې کله کافر پدې خبر سي چې الله صونه مهربان ذاته الله صونه غفور رحیم ذاته هیڅ کافر به دا ونه وایي چې ز جهنم لرزم وای خامہ خابه الله رب العزت ما بغشه حتی ترنه نوړي شیطان پد امید چې الله غفور رحیم ذاته ګوندی الله ما هو بغشه ګوندی الله ما هو دمر غفور الرحیم ذاته اوس له سړی وای کله کله یو د عقل خلاص را باندې پیښه هغه مولوی زاده د دې دا معنا ده چې نو تی ګناوی کوی د دې دا معنا ده چې الله غفور الرحیم ذاته تی زور ته وایمن چې الله فرمایي تاسو مې نو امید کیژئ د الله رسول فرمایي چې الله فرمایي زما رحمت <متحدث> مپر غضب ذاته د الله رسول فرمایي تاسو امیدوار اوسئ د الله رسول فرمایي د الله په باریک شګو زخ ترجمان يم یار ماده الله در رسول در ترجمه درته وکړه کمی اعتراض چې تپر مال لري دا په اصل کې پر الله پر رسول باندې لري الله رسول د بخصول اراده کړي ساي په یا دا خو نو مطلب تور توا چې ورسي ګنايي وکي زبه مثال ورک مثال دا دی عیزانو هر سړی په دې خبر دی چې زما مور په پلار پر ما ډیر مهربانه دي ورته په خبر یاو خبر هم دخصه ده الله رب العزت د خپل بابا او د خپل اولاد مهربانه کړی دی اشنو چې بابا او ا دې مهربانه دی وسته په خشټه ولې شکه زورتکې په دبره ولې نه ولې او نو چې الله دومره مهربانه دی بیا ته څه چم کبیا ته جې ګناوي کئ الله فرمایي ته ګناوه کبیا لمما پی او غفران نه نه الله فرمایي لتا ګنا وسوا لتا ګنا سوي دا وښل لمما پی او چیزا پرا روانا کی بگناه وکم بیا بزمعا پیو بڑنم ولی یا ایوها الانسانو ماغر رک بی ربی کل کریم اے انسان تکمی خبری دوکہ کڑے یا اللہ ما په حوالا تکمی خبری دوک کڑے یا از تو مارے فاروق پرمائی یا اللہ زدین خبری دوکہ کڑے یا ما چی ما دریور جمخ کی گناه وکڑلا تا چنرہ تاوویل بیا ما دوی ورځ مخکې گنا وکړ تا چر نه راتوویل بیا ما پرون گنا وکړ تا چر نه راتوویل زننن بیا ګنا کوم د سبا د پرم الله اچ نه راتوي زه دې خبرې دوک کړه مرځ دې خبرې دوک کړه نو له اجازه چې الله مې ربانه دینو بنعوذ بالله پرمانې کوو نو بز تا وایم چې یا رب العزت بس زن ګنای کوم تډیر بخښلو والا لکه بیا وسړی خپل مور پلار په خرڅو په ډبرو په خرڅو په ډبرو ولې ولې بابا واجدیر مې ربانه ماته ما په معافي وکړي داخه عقل نه دی او عجيبه پیغمبر علي سلام الله و سلام فرمای علم سويتي صبيو حادث سنه القريني و ايما ته الله فرمای چې تستاو اومه تزمادي پرشته قصه وک پس مانو کیو پرشته ده د الله رسول فرمای دومر اعظم پرشته ده چې د سر څخه و نه تر دی وځي پړي زما اوسه تقریبا پټقدر دیه د وجه سر تر پايې پي یو پټ کدار راځي بالا بنونه راځي د الله رسول فرمایي یو پرشتہ د پاسمانو کې د اغه د وژي ستر سره پري یان د سره چې وني ستر وژي پري د ملائکه رفتار او وسو وکاللار د وسو وکاللار اندازا ولګو زما وسو وکاللار ما اوстаў جازو راکټنه د الله رسول فرمای د پرشتي رپتار د پرشتي رپتار د ومه اسمانه سرمز کېلره او و سیکنټه کېره رسیدي بلاتيم نه لګی نو چې و سوا وكال او دا رپتار کوي نو په خوده د پرشتک څونه د الله رسول فرمای بیاهم د ملائکه نه د په خبره چې الله چیرې دی بیا هم نه په خبر بس داغه و سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله د دو نو رب موږ بندګان وس که یو سړی را ولارد سی او پرته یو ملاته یو ملنګ ته یو قبر ته سجده لګی دا ډېلو خیانت نه دی دالو خیانت نه دی چې سړی خپل کور ولا هر هر هر خبره چې داغه ور پر کړی د ارمان او امید ور پر کړی دی او داغه باوجود داشز د دا بل چا سره ملایوي داشز په دری طلاق نارځه سړی طلاق کړی دا زوی دي چې تا هر څور کړی دي داغه په وجود دی د بلچا وفادار استه دا دشمن وفادار دي دا زوی پتا نه ارز چې اخ کی کسړی ارز نو چې د دومره عظیم رب سمج مخرواړو بیاو پیرو ملنګ قبر ته سجده لګوونڅه هغه په چی شرزه د لوی خیانت نه الله دومره عظیم ذاته بس خو زمرد لایانو دی بندیانو الله رب العزت په خپل اختیار کې اخستې بریلویان په خپل اختیار اقصت دي او سلفیان په خپل اختیار کې بس کملایان ویله یا الله بلانه یو بغسي الله به بغسي کملایان ویله الله می بغسي او نه عظیم رب خبر دي زه ترانه و درې داو اس محمد رسول الله لا لأهله بولم چې زانته سید وایم او تدون مې ربانه دا ولي ما خدادر ته وایلی چې دا بلپان دا ناري دا چې غيتا د دې ته مثال دی لکه زمشتي په پښتنو کې اکثرا ځمن لپلار خوابدې انو ګرد کال خوابدې مې په غم ځان خبروا می په شاهدي ځان خبروا مې په ناجوړي ځان خبروا می په لوږه ځان خبروا می په تند ځان خبروا دکه شنه اختر په سر راسی مولي سبته کریر وکړم په تور سي پلر لاس میچ کې بس کار خلاص بس تکال تیر ستا د محمد رسول الله طریقې تر څون نه لاندې کولې بس تکال تیر ستا د محمد رسول الله سنت پر څون نه لاندې کول و. او په دغه ورځ بیا راو غږې دي ستا څخيال دي بابا چې ټول کال زې نه ورته کتلې بیا را سي پر لاسه میچ کې خبره نُتکد عود عوکه جزد الله پر رسول عشق کما او پقال کی و راز راسی عاشق کی مناوی غنوری ورز تسوینه گپ اداو نو زمز ملایانو چکړی را ولار سودا خپل لوی خپل اختیار خاص دی زوایموم الله پلانای نه بخسل کی بس نه دا اختیار د الله رسول تم نه د الله رسول غش عبد الله ابن ابي ابن الصلد جنازې منجو کوي د بخشلو دعا اور تکول الله پرمهر زينب بخشي سې دا اختیار نه دی ور کړی مرسته د اختیار څنګه مېلاو دمر دم لوی پریشانی د آزموسته وتل راغلي دا چې علما او لاړو په پا پاټيان نه نه وتل بس د پاټي مقصد دا سو چې پر استيج و درې دی ها غملایانه په پاټي تڅ کنځا کوه ها په پاټي ولادي ودې تڅ کوي دا د اومت اسلامه څوک یې الله رب العزت د علما د اصلاح د پاره راستو وليدي د امت او ته خپل را ولادت استاد الله سبحانه قد خد دی زما پی غواړم زقط عن زدا شی نه مناظر غواړا شی نه غواړم شی نه غواړم ابلوس یزې پروګرام یانې زما لوی دشمن لوی دشمن چې ګر سر به شاهد زمانه ګور زوال الله ورلمه روغ کړو سره بخير یا لوال بخير ب چم شته صحیح سلو یاني د علماء او کم ځای ته ورسې دي بغير د کوپر د په تو نور خبري سپکې یاره تخپل کار په مخه واخه زب خپل کار په مخه واخم دواړه د بغښلو امیدوار یي د علما په پدیو بغښتاب په هغه او بغښزه په دیټ په صفانه تم ته په هغه کې په صفانه یاره مخه و د ظلم مخه یاره هیڅ څوک د چا پابند نه دي مرتقلدی یو د امام ابو انپا کوبل د اچا ده نکوه لیکن خبره کمز ترالا خبره خالص د کوپر د تاپو د پار را له زمش په خانی علما خاص کر مفتي محمود صاحب رحم الله نن ورځ د د وفات مناول کیږي مطلب هغه اوره زیدا ور سغره ولاړسو په دومره منډه په دومره مهنته په قومي اسمبلی کې د قادیانین چې د دین د اسلام د قران د الله د رسول دشمنان وله اغه هغه په عین کې دا شمار کړو چې د الله او د رسول او د قران او د دین دښمنه دا چا وو کوم پته ماموت ابراهيم الله او سره دا خپل منګل دا هغه علماو مقابله دا چا سره وا زمر د علماو مقابله دا چا سره پر دې افسوس نه دی پکار پر دې شړا نه ته پکار تا ځال معمولګری ته ویل مال عقه کارونه به کو چې د قیامت پر ورځ الله خوشط نرضتي عقه به نه کو چې تزما د خوشالۍ لپاره زستان د خوشالۍ لپاره اتس نیشوان دې تحول داسې شوان ځایا چولو ما مې اولادو تورتیاره ما چې دعوت و تبلیغه چې د امت لري بلې ات څوک نلري نه زلرم نه ابل لري نه ابل لري الله او پر رسول باندې ګران سم ات سونو دل دلمن ورتن سم کزمر د یو بند علما دي ک سلفیان دي ک کبرې الویان تاکس تخبل لار زب خپل لار یار حالت چې پر سټیج سره کښین سره یو یو دلته راوځو یار دا څه کوي دا خبره ده چې تول د پیغمبر علی صلاتو والسلام د ميلاد په ورځ پلانای کړه یار مو محمد رسول الله سره پرېدو ایمان به الله رسول الله کله چې د محمد رسول الله په حواله باندې ګستاخی وکوندې ورخاصه یوه تکو دي علماوت چې زمرد مشران او هغه حالولو پاک بري الوي علما هم او پاک سلفیان هم او پاک دیو بنجان هم او پاک شيغان هم له څو نوې خدمتې وکړي لیکن ما تراله نن په خپل کور کې درګریوانو نیولې دي ګټه چاته رسیږي ګټه دسمن ترسیږي ګټه قادیانانو ترسیږي ګټه پرويژانو ترسیږي ګټه روافيز ترسیږي څه یو څو د افسوس خبر هغه دومره عظيم رب او ما تر واغتي په خپل اختیار میکچی الله پلانای و بخښه پلانای ما بخښه شي شیخ لیسه پلانای و بخښه بدره پنکچه پلانای و بخښه پلانای ما سبحان الله وللي الله دې نکړي الله جسم اول ما ته هدايات وکړي چې ډېر لوی دعوه ګیر یم الله دې ټول علما او ته هدايات وکړي چې ډېر لوی دعاول لري الله دې ټول امت ته هدايات وکړي لج مره ګمراهان کم کملایان <سؤال> <سؤال> یو د بل سر را ولادت سلو چې د بابا د دغه آل د اولاد به صحایي سلو الله دې مجتمع عفو وکي نو لہذا الله رب دیر عظیم دې لا تقنتم رحمت الله تاسو د الناس من امید کیږي منه امید کیږي او جواب لدت کوم دوی خبرې دی یو یو خبره ده د الله په دربار کې به امیدواره امید بل رحمت چلا ډیر مهربانه دی او په بل طرف کې به پر خپل ګناو بیرېږي پر خپل ګناو بیرېږي چې اس نهي داسما ګنا چې دغه ما جهنم ته ورسی پرمای عبد الله ابن عمر ان لدينا ان کالم وجحیمه دغه آیه چې الله پرمای اسما په دربار کې دومره زولنی دی شو او د مطلب جهنم دی ای عظیم عظيم یو قاری دا قیرت کای د آیات وای عبد الله بن پر مې پیغمبر رسل به وښاسو ای الله زبر تسکو د څونه لوی ورځ را روانه ده یو رس پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک یو انصاری صحابي په مجلس کې بناست به اورکسو ډېر جړل د الله سره ډېر بیرې دی بیا پعملسم پوتنه وکړه بیا کور ته پسې وړلي چوار یغاله ته جوړلی بیا عمل س پ خپل غ کې و و چ ووي دومره د اللهسهریدي چې زارلسسو دله رس پر ما ژیر د د د کپن د وسل ترتي برابر کوي په خدایدي قسممي د الله د خوبپې زره سره وچ شو زړړ کوی شو. رسول پر په خدای د م قسممي الله رببول عز دا ده د جهنم څخه خلاص کید ته الله د جهنم سپنا فنا و ارګ یو تربت د الله رب العزت غفور رحیم ذات بل تربت الله رب العزت فرمای ز ډېر ز ډېر ز ثیمه ز مطلب ګناګار بیا نه پرېزم کچیر پر دغه حال باندې مورسو بیا زموسته و نه پرماني چې کوم چې ما وتا کړی دي ما وتا چې آه څه خبره ده قال ومن يقنک فرمایله الله رب اذا خال ومن يقت رحمه رحمه ربه الا الضالون زما د رحمت اس خال نس گمراهان چې دغه چیڅ کیږي اغه نه امید دي مسلمان مسلمانان دا شانه دي الله فرمای کافرون الا القوم الكافرون کاپران چې دغه زما د رحمت نه امید دي مسلمانان دا پر د خبره نده موږ نه امید نه من ګر هټ ما او تا ګنا کړل دغه سبب یې زو پیغمبر علی الله رب العزت د یو سړی په بارک د جهنم په یسلام کې په یسلام چې وکړاله د جهنم خاص د جهنم پر کنارا و درېږي دای په الله تو اي الله زډير امیدوار او متاته زډير امیدوار او استمه بخشه تغفور رحيم ذاته الله مبي حقې حديثه انا کلکړې د پیغمبر علي سلام پرمای الله رب العزت تو تو پرمایې چې تاسمه په بارک څنګه ګمان دي سره کوو راوګر زده جهنم چته څومره الله ته امید لرې هغه عمر الله احسان را سره کوي ساهې سو ازه چې عمر فاروق پرمایه رضی الله تعالی او غډر عظيم شخص دې چې پر کملار بديره روانو شیطان مجال د کپرا غلي را غلي وای وای له ولا قیامت پر ورځ اعلان رسول چې په انسانانو کې یو انسان جهنم دی نور ټول جنتي دي ز د تمر به پر خپل ګناو د تمر به رېژمه زوم ګډي غسړې به زين او کبي اعلان وس چټول انسانان به جهنم لریږي یو چديغه به جنت لریږي وې ز الله ته ډېر امیدوار يم زوم هغه به زين خوف الرجاء کمه بلل کیږي د خوف او د امید یو طرف ته الله رب العزت رحمت امیدوارم بل طرف خپل ګناوي خوف پدائم ابینکی بو وسېجه علما پرمای ځوانان دی الله وبېلې شي د خپل ګناو د خوف په خاطر او سپنجوره د امید په کار دی د الله په دربار کې ت ډیر غفور رحیم زاته ت ډیر بخښلو والا زاته هغه تنوی صاحب رحم الله فرمای یو سړی مړ کې دی ځام ته ویل ول چې نو بیا زما پر جره باندې څه سپن وړچ دی هغه وړمړ په وي الله وعده کړی سپر سپرچ دی هغه زما په ومه زما پیور ور تکوم د چمر سره شتیا زمونه دغه ور سره وخبول بیا چې کله د مړ سو بیا چاپه خوب ول دی الله سم عمله ز لاو بښو برچی جواب بر غړي ول الله ماته سپرنجر صحیحسته ګورې دا نه چلانه دی په خبر دا ماناده چې ته امید لرې دی خبره چې الله بخشوالعزه دی پیغمبر علی صلاتو وسلم فرمای په جهنم کې یو سړی ډیر چپو وي دې چې دوی داس بدحال به جوړ کړي الله رب عزت پیراو غاړي چراغ خير پر چی جاړي څالې جوړ کړي او یا الله ډېر بازاب ډېر بازاب ډېر صاحب بازاب الله تعالی فرمای پلانې پلانې پلانې پلانې او اسما پایا د یا الله الله تعالی فرمای نو بیا خبر خو خبره خبره سول نو مخ مات پدیو جهنم لمی ولاه توبرت جهنم لرو د چ روان یاروان سی بشات ګور یلارو پات اول <سؤال> شات ګور نه ځنو د یو توای چې الله ز ډیر امیدوار ستای چې جهنم راوی سز ما د خل ست معاف کړل غا تانه کوم معاف الله پرمای پروا نه لته ز ما بار امیدوار هغه وو څا پروا نه لته بل سره جنت ل الله رسول پرمای د سړي مبارک الله پر صلوه کوي چې زه لره د بمبير فمنډو لاړ چې ته ور وګورځي الله به راو وړي او د جهنم شو کې نه ورا په خندا نو لاړې دای ورته ای الله مال په دنیا کسا خبرې نه منلې نو مال په دنیا اخرت کې هم نه منما پس دا ساي وا خبره وم مال پروا نه زما رب دې حسبه ده الله خبره وم منم الله فرمایې تزما خبرې منی اولی له نمنن تزما ربي ولي بنمنن الله ورته وا فرمای پرو پروا نه درې تم خلاصو ځرسه جنته صحیح شنو څومره عظيم رب دې ثمر عظيم شان لا تقنطوا من رحمه الله دعنا ناومدكجه بنا ناومدكجه بنا ان رحمتي سبقت رب العزات زوتر وميو تربت جنتي زې ریسم معلومه ده زما دونه گناوي دي دا وجه پرما د جهنم خو سي هدا د لار رسول پرمای په هر چا کې عيب رايستلې ز بابو عبيده بن جراح کې نص دا جنته دي ابو عبيده په الجنه او بیا زما کور ولا پاللې لټکړې وای چاخکړې وای علالکړې وای لاندې کړې وای پوخ کړې وای به خړلې وای هغه شور وای خړلې وای کاش دون لو یو ورځ روانه ده ما تیاری نه ده کړې دون عظیم ورځ روانه ده ما تیاری نه ده کړې الله زتڅوک عبد الله ابن مسد فرمای وکچيري الله رب ال عزت یو طرف ته جنت کې شووي بل طرف ته جهنم دی بل طرف ته يري دی ما ته وای چې په درو کې ولاړ منتخب ک جنات تر جهنم لرځه ځاني رکی د غاړه وې ز دې شرمېزم د الله سره ز دې شرمېزم د الله سره وې زو باندې بس یال الله زې لري ځکه جنات ما څکړې نه دي جهنم ز دې لوی ګناګارای ملکه عبد الله بن مسعود فرمای مستریم اعظم حدیثا کل کړې دې زما صاحب ژوند کې یو ور خلاف ویل <سؤال> سيوي دي چې ما ایمان او مصطي پښون کې یو ور رښتیا ویل دي هغه داد الله اله الا الله محمد رسول الله هغه پښون کې یو ور خلاف ویل دي وایا لزیره کې د غوړم مالطا پښون کې یو ور رښتیا ویل ځو مې الله ز جنت غوړم دا څه کېدلی دی دا کېدلی دی سوری رحمه الله دې عظیم بزرګ دی حماد الله د پښتن لار بیا د ورته ویله okay. الله په ما وبخشه الله په ما وبخشه هغه ورته ویله ولید نه الله ډیر مهربان ذات دی حماد بن اسلام ورته ویله ولکه قیامت پر ورځ الله ما تو ویله ساي صاحب زو کم کې صاحب لار وکي هغه دې پلار دی الله تو ورته حساب ساغه وکي کې زو کم وای ته مې لازمي حساب تا وکسم پلار دې نه کوي زما پلار دې نه کوي مې حساب تا لا تقنط من رحمه الله دا معنا دا دا الله دا رحمت باندې نو امید کېږي منګره ها دا بمن کې چنو لہذا الله ډیر مهربانه دی راځه چې زوس ګناوي شروع کما نو څه معلومه ده کپاغه ګناوي کته مرس ونی څه معلومه ده کپاغه ګناوي کته لمرګ را لې سونو اچب خبره ده نو لہذا دا اللہ رسول فرمای اکبرل کبائر لو یو ګنا دا چې سړی دا, دا الله په دربار کې نو امید د الله په دربار کې نو امید کې دا دا ګمراهان او کار دي د الله په دربار کې نو امید کې دا دا, دا کاپيران او کار دي د مؤمن دا شان نه دي تب امید وار اې الله تب بخشول ولا ذات اې الله تم یا ربانه اې الله دې عظمت الله په جندلې دي اغمره چې بیرېځ انه لدينا عن کالم <سؤال> وجحيمه يقارئ اقرت کوي د آیات پنځه لړ امام خضرته وویل <سؤال> عبد الله ابن عمر فرمایي د الله رسول بهوش وسو د الله رسول بهوش وسو یو راځه تمہاره فاروق رضی الله تعالی مبارک روان دی شاته ملګری به بسید نو هغه اجازه سره ګپ کړی ته تمہاره فاروق ډیر جرار ډیر دلاور ډیر شجاع و شیطان چې او تمہاره فاروق شاته ټوله ملګری پر اس ته مې بارتبې ته مخ واړوي وی جړل <سؤال> ولی الله استا پربوبیت زما قسمه کبدې زما سدونې بیرېږه کز چې تاسو سې بیرېږه یالله زله تا دونې بیرېږه خو ای خبره لر د الله په دربار کې امید امید باندې ښکته الله پرمایه کزما مبارک ستاسو ګمان دی درشه ګمان دا عبادت دی زون دا عبادت دی او د جسع علاوه کې سړید الله په دربار کې مت ګمانې کوي تر دې لوی ګونانسته اکبر القبائر د الله رسول ودي ته ویل دي خبره داد عيزانو مزه دې الله توبه بکر صدیق فرمای تاس نه ګوري چې الله په کمځي سختي خبره وي کې سخته ايته ني څنګه تستینار مي خبره را واسني الله فرمای زد واړه یو طرف ته جنت بل طرف ته جهنم دي نو له هاذا تاس چوکي الله فرمای تاس زم په دربار کې او زاستا د امید مطابق ساسره معامله کو او کته زما مبارکي بد ګمان وي استا د بد مطابق معامله در سره کو څه یې ونه د الله رسول په امر منده چې په ځړې کې دوی خبرې راړي یو خبره دا چې الله په دربار کې امیدواره چې به ما او بخشي چې انه هو الغفور الرحیم دی او دوی مخبره ز غناوي کړې د ز بیرې ژه الله رسول پرمایدات به خبرې په ځړې کې راړي په خدای دی می قسم ی الله تاب بخشي په خدای دی می قسم ی الله تاب بخشي او سنو د دون اعظم رب سماوات مخرواړو ش عبدالقدری جیلانی صاحب ارحمه الله یو ورځ بیان کړ چې بیان یې کوي د الله غضب بیان کوي د الله غضب او کسان په دغه مجلس کې مړو سولدغو لا شنه پورتو کې جنازي منځې شوي د ته الهام موست د الله لاره جانې او په ځړ کې خبر اورول ویدل چې زما رحمت <متحدث> ختم سوچتا زما غضب شروع کی زما رحمت ختم شو تو وګورئ ځان د الله ډېر عظيم مهربان ازات چا هر څو لوي غنا هر څو لوي غنا له انسان وې سي راحت برکات نه پل وکا د برکات منځ وکد او داس وکد برکات الله توي الله زم ما پی غوړو اته يبو منزم کمل لازم بله هغه وېو سړېتلل حج لره نشته الله دربار لورلی بیت الله شریف تو در دی ولي الله زمش خو ته خدای را وجدي کچا غنا تاوانه ورسوي يا جنگ وجګړو مړي بيچي کور لر ورسينه نو واټي بخشي زمش خاطر خدایي واج دي ي الله زستا پري واج نه خبر ساري واج سدي ما بخشه کمنه بخشه زستا کور لر غله زمش خاطر الله ستا پري نه خبر ي الله زرا ستا کور ته ما بخشه نو ستا الله پر داتور د سړي نه يبښل الله د ټول مسلمانانو بخشه الله د ټول مؤمنانو بخشه الله ټول مؤمنانو ته هدايت وکي ټول علمي انسانيته دی الله هدايت وکي ټول علمي انسانيته الله رب العزت کلي مشر پورن صف ک دا اوسه دعوت تبلیغ اجتماع پراوینټ کی روانه در روانه دا څو زیبادا یو سل شل ملکونه د یو سل شل ملکو انسانان استعمال راځي صحیح ولا غوي انداز اول غوي الله جل عالم انسانيت هدايت وک اول خاص کر ما تا او تا وک ل ویل اورد قبول منظور وک الله رب عزت نم نه امید کی الله رب عزت په خپل دربار کې په وبخشي الله رب عزت په کم بخشي الله رب عزت ویل اورد قبول منظور وک پر دې تور باندې عمل کو توفیق را کی مشټوله چکل مردا و ویلا الله محمد رسول